Látássérült emberek részére készült, kizárólag igenesen terjeszthető hangos könyv. Nemere István, Vatikánik Rimik. Bűntények a kereszt jegyében Bevezető Egyedülálló művet tart a kezében a tisztelt olvasó. Ilyen könyv még sohasem jelent meg magyar nyelven. Maga a téma is valószínűleg sokak számára igazi szentségtől is. De tévednek azok, akik a kereszténység csárlását látják benne. Ez a könyv húsvér emberekről szól, akik pápának választatták meg magukat és a tömegek legszentebb érzéseit kihasználva jönös, hatalmi érdekeik jegyében akárgyilkoltak is. A hivatalos krónikák a pápák rémtetteiről általában mélyen hallgatnak, ezért a szerző a pápaság csak nem 2000 éves történetéből elsősorban a fekete oldalakat emeli ki és mutatja be. Olvassák ezt a sajátos válogatást történelemkönyvként, hiszen a hitnek, a katolikus hitnek a szószoros és átvitt értelemben sincs semmi köze az itt leírtakhoz. A kötet ilyen megfontolásból idézi fel azokat a pápákat, akik hatalomra kerülésük érdekében bármit megtettek, akár saját kezűleg ölték meg elődjüket. Akik szexuális orgiákban tombolták ki magukat, akik vérfertőző kapcsolatban éltek, akik összeesküdtek, gyilkoltak, akik minden vetélytársukat megsemmisítették, illetve olyan pápákat is, akik komolyan vették szent hivatásukat valamint kötelezettségeiket, és emiatt az életükkel kellett fizetniük, vagy megkísérelték tőlük elvenni azt. Nem Nemere István nagy tárgyi tudással, számos forrás telemezve, több éves kutató munka során szerzett biztonsággal vezet minket a Vatikán máigói sok titkot rejtő falai között. Ott, ahol nem csak a sötét középkorban, hanem még a XX. században is előfordultak bűntények. A könyv nem a kereszténység és még kevésbé a hívő emberek ellen szól. Éppen ellenkezőleg azokat állítja Pellengérre, akik nem Jézus nemes ír éltek, hanem ezeket felhasználva világi érdekekért, a pénzért, a hatalomért ármánykodtak és gyilkoltak. Így kerül megfelelő súlya mérleg másik serpenyőjébe, és így módon az árnyékhoz hasonlatos bűn még jobban kiemeli a lelki magasztosság szikrázó fényét. E sok rokonnak tíz pápaság sem lenne legendő. Bocca Senki sem szabadít meg engem ettől a féktelen paptól. 2. Henrik 1154-1189. Tradíció. A tradíció én vagyok. 9. Pius Papa, semmi sem található e világon, ami magasztosabb volna a papoknál és fennköltebb a püspököknél. Milán amrosius tegyetek meg Róma püspök évi és holnapra keresztény leszek. Praetek status. Ha a császár keresztény, a pokolbéli ördög is az, egy bostoni predikátor. Kérjük hát Isten tőleg főbb hogy reformálja meg az egyházat, amely kezdeti tökéletességéhez képest kifordul csarkaiból. Jonvic Lollard, Következtetések, 1394 Az úr nem karddal és pajzsal kezdett munkálkodni egy házáért, hanem nyomtatással, írással és olvasással. Ahány nyomda van a világon, annyi erőd áll szemben a magas angyalvárral, így hát a pápának kell elpusztítani a tudást és a nyomdákat, vagy pedig a nyomtatás végül megdönti uralmát. Jomfoxe 1516-1587 A kezdet kezdete, Szent Péter 1, Leo 461 A kereszténység az üldöztetéseken átedződött meg. Kezdetben csak hívek voltak. Jézus ugyan, talán a ellenére, már kiválasztott olyan személyeket, akik követték őt, és, akik a kereszt halála után bizonyos értelemben főpappá lettek, de persze ezt nem szabad szó szerint értelmeznünk. Akkoriban Jézus legfőbb tanítványa tanítványai semmiféle valós világi hatalommal nem rendelkeztek. Csupán annyi szólt a javukra és az adott számukra erkölcsi tekintét, hogy közvetlenül a forrásból ittak. Vagyis magától Jézustól hallották az igét és így közelebb voltak a kereszténység főjéhez, mint azok, akik Jézusról és tanairól csupán hallomásból, még később pedig már csak írásban értesülhettek. A tanítványok maguk is jobbára vértanúkká váltak. Szerencsétlenségükre Jézus eljövetele és a kereszténység kialakulása éppen egybeesett Róma történelmének legsötétebb korszakával. Amikor pszichopata tömeggyilkosok, eszelűs diktátorok és degenerált alakok váltogatták egymást a trónon. A keresztények ezek a szelíd, de nyugtalanító módon újfajta hit hordozói. Tehát a történelmi környezetben tökéletes bűnbakokká váltak évtizedeken, sőt századokon keresztül. Tőlük ugyanis nem kellett félni, hogy fegyverrel kelnek fel. Halálra ők nem halállal válaszoltak. A gonosztetteket nem torolták meg. Akkor még nem is ezért aztán tökéletes üldözendők voltak. Büntetlenül lehetett bosszút állni rajtuk az el sem követett bűnökért, és még büntetlenebbül lehetett őket áldozati bárányként odalökni mások elé. Ez a recept Rómában sokáig jól bevált, de mi nem annyira a külső világ által a keresztények ellen elkövetett bűnökkel kívánunk foglalkozni. Sokkal inkább azzal, mi is hogyan történt a keresztény egyház világám belül. Amikor hat és fél évtizeddel Jézus születése, és alig több mint harminc évvel halála után Szent Pétert is ugyanaz a sors ért el, Rómában, Néró cirkuszában, a mai Vatikán területén keresztre feszítették, még senki sem tudta, mit is jelent a ú. Pápa. Akkor még a mai ismert fogalom nem is létezett, Legfeljebb a görög nyelvben, mint papa, apa fordult elő, és ha használták, csak ebben a családi, magánéleti értelmében tették azt. Püspökök sem voltak, és a keresztények egy ház még ki sem gondolták. Még csak lappangú, Jézus tanait követő csoportok léteztek, amelyeket éppen olyan lazaszálak kapcsoltak egybe, mint 1900 évvel később a még ellenzékben lévők föld alatt tevékenykedőból se szervezeteket. Ezek az ős kereszténysejétek egymásról is alig tudtak, csak néhányan ismerték a hozzájuk vezető utat. Ám lassan, de kitartóan egyre jobban nőttek a csoportok és a három világrészre kiterjedő római birodalom mind újabb és újabb városaiban ütötték fel a fejüket. Ezen közben persze az államhatalom üldözte őket már ilye, 70 körül nem csak a júdeai felkelést bosszulták meg rajtuk, hanem a római, hagyományos, mózes hitű zsidóság nyomására azért is fizetniük kellett, mert ugyanabból a törzsből új hajtottak. Mert nem tartották be a régi zsidó hagyományokat, sőt borzalmas még kimondan is. Ájuldoztak az ortodoxok egészen újfajta gondolkodást, szabályokat, alapeszméket hirdettek, így hát a keresztényeknek egyszerre több ellenségük is volt, és mindegyik ott ütött rajtuk, ahol csak tudott. Alig telt el száz év, már ezen új egyház kebelén belül is elkezdődött az ellenségeskedés. Elméleti problémák támadtak, vagyis a hit egyes tételeit néhányan másképpen magyarázták, mást vártak el a hívektől. Másféle gondolkodást, egyben másféle magatartást. Említettük, nem volt még pápa, ebben az egyházban tulajdonképpen nem volt fej, nem volt parancsoló személy. Nem volt, aki eldöntse a vitákat. Némely vidéken, vagy városban élt egy-egy idősebb, tekintélyesebb keresztény, ilyen esetekben ő döntött. És mivel a birodalom központja Róma volt, és Szent Péter, az első apostol is ott halt meg, így hallgatólagosan bizonyos vitás ügyekben máshol is tisztelték. Figyelembe vették a római püspök döntését. De ez a szemlélet korán sem volt általános és a vidéki, távolabbi tartományokban élő keresztények számára egy a lévő jogkör egyáltalán nem tűnt megalapozottnak. Különösen az észak-afrikai római, tehát lényegében európai származású, kolóniák lakói nem tekintették elfogadhatónak ezt a viszonyt. A birodalomba ilye 140 körül-keletről mindenféle fura szekta nyomult be és újfajta elveikkel a keresztények egy részét is elkábították. Olyan társaság is akadt, amely félig meddig elismerte Jézus Krisztust és tanait, mégis azt állította, hogy a világot nem Isten, hanem az angyalok teremtették. Mások Jézus félig földi származásába kapaszkodtak bele. Volt. Aki azt hirdette, hogy Mária férje, József az ács nem zette Jézust is, így tehát hozzá nincs is köze Istennek, hiszen végül is földi ember volt ő teljesen. Az egyes szekták a többieket természetesen kiátkozták, a sátámfiainak lányainak tartották őket. Ráadásul már ekkor beindult a különbségek hangsúlyozása a kelet-római és a nyugat-római birodalomban élő hívek között, pedig a két terület hivatalosan még nem is szakadt el egy pástól. De térjünk vissza a főpapokhoz. Az episzkopális, vagyis püspöki egyház kialakulása már megindult, zajlott, csak még a benne élők sem voltak tudatában ennek. Az egyházi közösségeknek szükségük volt irányító szemére, és eltartott néhány száz évig, míg kialakult az a vélemény, hogy a nyájak pásztorai fölé is kell egy főpásztor. A ügyekben a már említett geopolitikai és gyakorlati okok miatt a római püspök, vagyis az ottani keresztények feje tartotta magát döntő bírónak, hitbeli kérdésekben pedig ő rendelhette el a papok gyűlését, szinódusát, vagyis a zsinatot. Legalábbis ezt állította a mindenkori római püspök, míg a többiek, különösen a tőle távol, Egyiptomban, Galliában, Hispániában, Görögországban élő keresztény gyülekezetek, számára ez egyáltalán nem volt oly természetes és magától értetődő dolog. Mivel a birodalomban eközben folytak a keresztény üldözések, megesett gyakorta, hogy egy-egy város, vagy tartomány szinte egész keresztény népességét kírtották. Az már szinte közhely hogy az arénákban a kiéheztetett vadállatok elé őket. A galliai városában ilye 177-ben már nem elégedtek meg azzal, hogy a keresztényeket kitiltották a piacokról és a fürdőkből. Egy napon minden keresztényt összefogdostak, és rettenetesen megkínoztak, beleértve a nőket és a gyerekeket is. Így kényszerítették őket arra, hogy beismerjék, olyan orgiákban vettek részt, ahol csecsemőket süt öltek, sőt ették őket. Püspökük is kazamatában lelte halálát, akik pedig túlélték a kínzásokat, azokat a csőcselék nagy örömére élve elégették. A tömeg természetesen elhitte, hogy a keresztény vallás olyan szekta, amely gyermekeket eszik. Talán mondani sem kell, hogy egy-egy ilyen esemény a hirdéses vidéken évtizedekre visszavetette a hit És Később, úgy ije. 200 körül már gyakran megesett, hogy vitás ügyekben az egyházon belül a hívők, vagy a vidéki püspökök Rómához fordultak döntésért. Lassan is és nagyon észrevétlenül kezdett kialakulni és meggyökeresedni az a szokás, hogy a dolgok Rómában dőlnek el. Mivel oly sok száz éven keresztül a birodalom ügyeit is itt, ebben a városban intézték, így e folyamaton ez a régi reflex is sokat lendített mármint a mindenkori római püspök szemszögéből nézve. Bár is töltötte be ezt a posztot az első századok során, nyilván jól esett neki a bizalom fajta megnyilvánulása, és a jobb érzésűek kezdetben igyekeztek is nagyobb tudásra, mélyebb hitre szert tenni, hogy minél jobban megfeleljenek a sokszor igen bonyolult kérdések eldöntését igénylő feladatoknak. De ez nem ment sem könnyen, sem pedig gyorsan. Óriási akadályok voltak, amelyek egy része földrajzi értelemben a mai napig fennmaradt. A keletiek, görögföldiek és ázsiaiak például maradéktalanul soha nem fogadták el, hogy a római püspök bármiben is felettük állna, állhatna. Inkább Istennek engedelmeskedünk, mint sem egy embernek jelentették ki az Efezosban gyűlésező keleti püspökök. Innen már egyenes út vezetett a keleti szertartásokig, a görög nyelvű, majd, végül az orosz földre és a balkánra is kiterjedt, máig létező nagy, ex-bizánci egyházhoz. Kallisztus, Szalvistus, volt az első olyan római püspök, akinek már komoly gondjai támadtak a római éretnekkel, elszakadókkal. Idegen eszméket, és hirdető keresztényekkel az élete nem ővelkedett vidám fordulatokban is a boldogság, mint olyan, igazából sohasem találta meg őt. E költői szavakat kisé emberibb nyelvre fordítva jegyezzük meg. Kallistos fiatal éveiben korának egyik gazdasági csalója volt. Igen, ilyen már a római birodalomban is előfordult. A volt rabszolga később ügyes szél vált, Ám egyszer rebukott és egy Szardínia-szigeti kőbányába száműzték, ahonnan igen kalandos úton módon jutott vissza Rómába. Ott nagy hatással volt egyik elődjére és a végén annyira bedolgozta magát a vallási körökbe, hogy hamarosan a püspök tanácsadója lett, majd annak halála után őt választották meg utódjául a hívek. Egy hivatalosnak tetsző pápai életrajzgyűjteményben az első ügyet úgy kerülik meg az avatott történetírók, hogy körülírják a dolgot. Szerencsétlen üzletek után kereszténység vágyával került a szörnyű szardíniai bányákba, ami azért nem egészen így volt. Tekintve, hogy elsikasztotta a rábízott pénzt. Mivel az életben sokat tapasztalt, így Kalisztos megbocsátóbb volt mások védkei és bűnei iránt. Olyannyira nem volt ortodox, hogy azt hirdette, meg lehet bocsátani még a gyilkosoknak, istentagadóknak, házasságtörőknek is, ha megfelelő mértékű bűnbocsánatot, vezeklést gyakorolnak. No, ez már nem tetszett a többi hívőnek. Az sem, hogy kijelentette, ezen túl az üzvegynők is férjhez mehetnek. E tétele valóságos eretnekségnek számítottak koriban, hiszen a hívők azt vallották, hogy az egyszer megkötött házasságot még a halál sem bonthatja fel. Kallisztoz erről másképpen vélekedett, amivel olyan botrányt okozott, hogy az egyet nem értő hívek ellen pápát választottak helyette. Nem csoda, hogy sokan fellázattak ellene. Élete végét is ez okozta. Felháborodott hittársai először egy emeleti ablakból dobták ki, de ezt még megúszta. Akkor egy közeli kúthoz hurcolták, abba dobták és nagy köveket haigáltak utána. Ezt már nem élte túl. A sajátos hitvita után maradék hívei hol Holttestét is a tiberi túli városrész, ma Trastevere által alapított és felszentelt új temetőjében helyezték el. Mellesleg az elvei is személy ellenében megválasztott ellen pápa vagyis akkor még ellenpüspök. püspök. És osztozott kallisztos sorsában, ugyanis a római katonák őt is bánya munkára hurcolták el. Így szakadt vége a kereszténység egyik első hitvitájának. Mindezen szembenállások ellenére az nem állítható, hogy a keresztények többsége akkoriban nagyon erősen hit volna már olyan értelemben, hogy kitért az életét is odaadta volna. Mellesleg az emberek többsége sohasem volt ilyen. A 250-es évtáján a birodalomban megerősödtek az üldözések és elrendelték, hogy mindenütt még a legtávolabbi kicsiny falvakban is valamennyi állampolgár jelenjen meg egy igazoló bizottság előtt lám a rómaiak, mennyi mindenben voltak elsők. Ahol is hitel érdemlően bizonyítani kellett hogy csak is kizárólag a római állam által elismert istenekben hisz, nekik áldoz, más tanok nem fertőzték meg a lelkét. És azt kell mondani, hogy a keresztények életüket féltve ekkor sorra járultak a bizottság elé. Bizony még püspökök is megtagadták ott Jézus Krisztust és az egyetlen istenbe vetett hitüket. De azért akadt egy maroknyi igaz keresztény, Köztük Róma akkoribbi püspöke, vagyis Fábján pápa, aki inkább a halált választotta. Aztán a rendeletet kiadaló akkori vérszomjas császár is elesett valahol a harcmezőkön, és is békésebb évek következtek. Így egy kis ideig senki sem üldözte kifejezetten a keresztényeket. Akik között rögtön fel is lángolt az újabb vita, hogyan bánjanak azokkal, kik a bajban megtagadták a hitet és az egyházat. Bár az egyház még mindig nem létezett szervezett, intézményes formában, mégis a közösség tagjai nem viseltettek semlegesen azok iránt, akik megtagadták, vagy egyenesen elárulták hitüket. Sokáig nem is választottak pápát, így a római püspökséget, ma úgy mondanánk szóvivőként, Nováciánosz képviselte. Ő igen művelt és rokonszerves ember volt és joggal számított rá, hogy amikor majd ismét elég hívő gyűlik össze őt választják meg püspöknek. De inkább a mindenkinek megbocsátó, szelít kornélra hallgattak, aki elnézte volna a bajban magukat mentők védkét is. Nováciánusz ezen úgy felháborodott, hogy gyorsan keresett magának három alkohol szeretetérül híres délitáliai püspököt. Őket alaposan lejtatta, mire a püspökök ellenállás nélkül mondhatni töszfel kiáltással cselekedtek. Nováciánusz velük választatta meg magát pápának. Így aztán Rómában nem sokkal az előző válság helyzet után ismét kialakult egy újabb és beindult a keresztény híveket szétszaggató, választásra kényszerítő tragikus versengő játék. Az egyház egyébként később Nováciánuszt is pápának ismert el, időrendben Kornél után. Ugorjunk most nagyot az időben. A még hátra lévő fél évszázad alatt sok üldöztetésben volt része a kereszténységnek, de aztán békésebb idők következtek. Mondhatnánk úgy is, hogy oly sok szenvedés után felvirradt a napjuk. Lassan, szinte észrevétlenül beindul az intézményesülés folyamata. Constantinus császár megtér, elismeri a kereszténységet a birodalom államvallásának, végül is e valláselveit választotta a politikája eszközének. Kialakítja azt a papságra nézve roppant kedvező rendszert, ahol az egyházi személyek nem vonhatók felelősségre a polgári törvények az igazság szolgáltatásáltal. Nagy birtokokat is ingatlanokat juttat a keresztény egyháznak, és felmenti az egyházi szervezeteket az adózás alól. Ez azután több mint ezer évig így is maradt a legtöbb, európai országban is nem csak ott. A császár 324-ben a római püspöknek adományozza második felesége Fausta házát, ez az a bizonyos lateráni palota, amely aztán majdnem ezer éven keresztül szolgál a pápák székhelyeként, otthonaként. Ebben az időszakban kezdik lerombolni a régi római istenek szentélyeit, köveikből keresztény templomok épülnek, az első éppen ott, ahol Péter apostol keresztre feszítették, vagyis a vaticanus domján. Kis szépség hibája nagy csász tettnek, hogy maga constantinus életében soha nem vette fel a kereszténységet. Legfeljebb élete utolsó perceiben tért meg. Állítólag de azért gondosan kírtotta az esetleges riválisokat, nem feledkezve meg saját gyermekéről és feleségéről sem, akiket szintén halálra ítéltetett. Az már csak haba tortán, hogy azt a püspököt, aki a halálos ágyon megtérítette a császárt, nem sokkal később a zsinateretnekség miatt kiközösítette a keresztények egyházból. Meglehetősen tudott az is, hogy a pápaság kezdeti időszakában sem számított ritka dolognak az okmány Maga a pápai hivatal is alkalmazta ezt a módszert. Jóval Csonstantinus halála után például elperjesztették azt a legendát, hogy a megtért római császár leprát kapott, de a keresztény hiterejével sikerült őt ebből kigyógyítani amely kórból igazából még ma sem tudunk teljesen meggyógyítani senkit, és ekkor átadta a hatalmat Róma püspökének. Amiből persze egy szó sem volt igaz, vagy legalábbis nem így történt a dolog. Ennek ellenére valamikor a hetedik vagy 8. században hamisítottak egy -e történetet dokumentáló íratot a lateráni palotában és azt igazként túhajtották elfogadtatni a világgal. Ez lett volna a híres hírhett constantinus adományozása, amit állítólag a császár saját kezűleg vetett papíruszra ékes latin nyelven. Később még írunk majd a nevezetes irat keletkezésének körülményeiről. Ismét ugorjunk egy kicsit az időben és nézzük meg, mi történt a 366-os év előtt, alatt és után. Jó szokásukhoz híven, ekkortájt sem tudtak megegyezni a hívek abban, hogy két jelölt közül kit is válasszanak pápának. Megunván a húzavonát, az akkori római császár beleszúlt az ügybe és azt javasolta, mi több, finoman parancsolta, hogy a két jelölt egyszerre legyen püspök. Az szemben álló két tábor képviselői azonban hajba kaptak is, végül az egyik jelöltet elűzték, de a testvérharc miatt a másik is elvesztette az arcát. Ekkor meglehetősen viharos és véres püspök választás zajlott le. Igen, ilyenek is voltak. Az előző püspökök párt hívei tovább folytatták a harcot, de választottjuk nem tetszett mindenkinek. Ezért az ellentábor még ugyanazon a napon, 366. októberében damasust választotta meg. Úszélsőségesen megalkuvó, mindenkinek tetszeni akaró, már nem fiatal, közel 60 éves férfiú volt. Akinek mellesleg az apja is keresztény pap volt már. És ezen kéretik nem csodálkozni. Szent Péter is nős volt, számos más egyházi személynek volt felesége az egyház első évszázadaiban. A papi nőtlenség fogalma, mint feltétele hivatal betölkésénél, évszázadokon át fel sem merült. A püspökök gyerekeket neveltek és ez hasonlóan működött, ahogyan manapság egyes protestáns egyházak papjai esetében. A cölibátus intézményes követelése, majd kikényszerítése és konok megtartása a később idők egyik vele járója volt. Nos, visszatérve Damasusra, az őt ellenző hívek az ő megválasztásával egy időben, a város egy másik templomában korosodó ellennyelültjüket kiáltották ki az egyház vezetőjének. Mondani sem kell, hogy az akkor már igen számos római keresztény népesség hamarosan vitába keveredett, és a két püspök hívei szabályosan megütköztek egymással. Jobb hián ezt az eseményt ahhoz tudjuk hasonlítani, mint... Amikor manapság két rivális futballcsapat szurkoló táborra egymást hettelve, sőt a rendőrséggel is összecsapva, randalírozva garázdálkodik az utcákon. Csak hát az akkori római esetennél azért véresebb volt a majd egy hónapig tartó nap mint nap megújuló utcai harcokban közel 130-an vesztették életüket. A küzdelem hevességét jól jellemzi az az eset is, amikor a damasus rajongók egy csoportja megtámadta az ellentábor püspökének templomát. Az ajtót szekercékkel betörték, majd égő rongyokat dobáltak szét, hogy felgyújtsák a szentét. Néhányan a vetétársot tartózkodó hívei közül menekülni próbáltak a füst elől. Őket néhány tizet kapásból lemészárolták a másik püspököt támogató hittestvérek. Mivel ezt látva a többiek jól bezárkóztak a füst és a kardok elől a templom belsejében, damasus lovagjai kívülről felmásztak a szentére, majd megbontották a tetőt, és cserepekkel bombázták az alantlapuló keresztényeket. Gondolom, Jézus minél nagyobb dicsőségére. Az akkori karhatalom csak másnap a helyre a rendet, a halottakat eltemették, de az ellentétek még legalább egy évig kitörtek. Becületére legyen mondva a hivatalos pápai krónikáknak, amelyek jóval több halottat ismernek be, mint a hányról mi fentebb bírtunk. ez az eset nem tartozik azok közé, amelyeket az egyház valaha is eltitkolt volna. De vezzük most sokkal békésebbnek tűnő, ám lehet, hogy egyeseknek még ennél is zavarosabbnak tetsző vizekre. Hitték volna, hogy a papok már akkoriban is különös vonzerűt gyakorolták a nőkre. Sok dámát nyilván már kétezer évvel ezelőtt is feltűzelt, hogy a nem élettől tartózkodó, vagy magát olyannak mutató, esetleg igazi szűz férfiakkal kerülhet kapcsolatba. Ezért bizony már Szentiáromos is megbélyegezte a római klérust és imigen jellemezte őket volt közöttük sok olyan, aki csupán azért lett papisdiakónus, hogy könnyen férkőzhessen a hölgyek közelébe. Nos, féle véres rendzavarások után, és ilyen laza erkölcsi viszonyok közepette kellett damasusnak gyakorolni a római püspök hatalmát. Ráadásul a nem is oly régi világ hatalmas fordulatot vett. A nemrég még üldözött keresztények ház mellett most már maga a császárság is annak fegyveres ereje áll ki. Nem csoda hát, hogy mindezek sok ellenséget szereztek damasusnak. Rengeteg embert például teljesen megzavartak az események. Az pedig, hogy a keresztények egymás vérét is ontották, másokat feloldozhatatlan lelki ismereti válságba sodort. Minden esetre az új világ rendtöretlenül kezdett kialakulni. A papság teljes mértékben csak saját püspökeinek alá tartozott. A világi erő, vagyis mai kifejezéssel a polgári, közigazgatási és egyéb hivatalos szervek és azok vezetői pedig csak abban segítettek a püspöknek, hogy az általa hozott ítéletek végrehajtassanak. Az új helyzetet felismerő damasus főpapi minőségében igyekezett is ezt a körülményt kellőképpen kihasználni. Ténykedése során elég sokat épített és bár próbálta az egyház hatalmát kiterjeszteni néhány szektára is, jobbára a békés szervezés volt a kedvenc foglalatossága. Ő rendelte meg Szent Jéromostól az összes addig keletkezett latin nyelvű biblia fordítás ellenőrzését. E munka eredményéből alakult ki a máig és érvényes vulgata, vagyis a jó értelemben vett, vulgáris, azaz a leginkább elterjedt legnagyobb közismertséget élvező fordítási változat. Húsz évig dolgozott azért, hogy felettesse a választása körül kirobbant zavargások véres napjainak az emlékét. És pápaságának időszaka valóban pozitív eredménnyel zárult. De azért ez nem indokolja azt, hogy elfeledjük, emberek vérét ki a magasabb beszmék nevében, hamis, okokból. Aztán eljött az ideje annak is, hogy a római püspököt szerte a világon a többi püspök feljebb valójának ismerjék el. A később szentéjavatott Csiricius volt az első, aki nyíltan tudomására hozta a püspök társainak, vége azoknak az időknek, amikor csak az ő jó akaratukon múlott, hogy elismerik-e a római püspököt főnöküknek, vagy sem. Felhasználva a birodalom, a császárság tekintélyét és erejét, ő ezt a helyzetet törvényesítette. Addig a papa, a kis család feje abba, a magyar apát, az angolabbot, vagy más ejtés szerint pápa szó minden papra, így püspökre is használható volt és használták is. Papájuk, vagyis atyuk volt, annak tartották is tiszteletük, megalázkodó szeretetük jelét is kifejezte ám Siricius után már megváltozott a helyzet. Keleten ugyan megmaradt ez az állapot, de nyugaton attól kezdve csak egyetlen püspököt volt szabad papának szólítani: azt, aki természetesen Szent Péter örököse, Róma püspöke volt Szent Járomos pamfletjei szerint Siricius Piperhűc volt, aki a fentebb leírtakon kívül nem sokat törődött a pápasággal, valamint az egyházzal. Nolai Szentpál a embernek tartotta őt. Egy szóval ma azt mondhatnánk róla, hogy ambivalens, ellentmondásos, kétértelmű, nehezen megfejthető ember volt. Minden esetre beírta magát az egyház történetbe azzal, hogy elsőnek nevezte magát pápának, intézményét pedig pápaságnak. Igazából az is csoda, hogy ezt az első pápát, ki a hölgyek nagybarátja volt, és ha hihetünk jeromosnak, azért tett mindent, hogy személyet a nőknek. Ma a szentek között tartja számon az egyház. Igaz, ez sem volt mindig így. Az első időkben kihagyták el listáról, és csak a 18. század közepén, ki tudja, mi megfontolásból. Került oda-vissza, az eretnekekkel való sajátos törődés hosszú időre rányomta bélyegét a korszakpápáinak tevékenységére. No és az Itália ellen támadó barbárok is sok bajt okoztak az egyháznak. Megesett, hogy a gótok kirája, Alarik folyton újabb és újabb váltságdíjat követelt azért, hogy ne rombolja le Rómát. A hozzá küldött követséget ilyenkor, a később szintén szenté javatott, Ince, Innocentus ártatlan, pápa vezette. Alarikot azonban nem nagyon hatotta meg a rómaiak esedezése. Mindössze annyit ígért meg Incének. Ha nem fizetnek neki, és katonái ezért feldúlják a várost, legalább a templomokat, szentélyeket hagyják. Ez így is történt és jellemző a kor viszonyaira, hogy már ez is igen nagy eredménynek számított. Hasonló követségre fél évszázaddal később a nagy Leó pápa is rákényszerült, mégpedig nem mással, mint Attilával szemben. Neki azonban már sikerült a barbárok vezetőjét megállítania. Mindeközben az eretneket sem pihentek. A keresztény egyházban, különösen a Rómától távolabb eső peremvidékeken egyre másra születtek az új szekták. Ha egy-egy filozófus, vagy magát annak képzelő egyházatja egyik, vagy másik alapkérdésben nem értett egyet a hivatalos egyházzal és annak intézményeivel, sorban persze a római püspökkel, akkor már is kész volt elszakadni a Ilyenkor persze magával vitte híveit is. Észak-Afrikában gyakori történet volt ez. idejében például egy pelagius nevű önjelöl filozófus úgy vélte, az ember lelkének megmentése nem is annyira isteni, mint inkább emberi feladat. Az új szekták, ha nem ismerték el igazukat, nemes egyszerűséggel szétverték a templomok berendezését is úgy viselkedtek, akár a vandálok. Nagy szerencséje volt az egyháznak, hogy Hippó akkori püspöke megelégelte ezt a kaotikus állapotot. Szent Ágoston hiszen róla van szó egy karthágói zsinaton ahol több mint ötszáz püspök gyűlt egybe. Felszólalásában keményen leteremtette a másként gondolkodókat. Bebizonyította nekik, hogy Róma oldalán van az igazság és attól kezdve senki sem mehetett a maga feje után. Különösen nem akkor, amikor Róma oly nagy veszélyben volt. Egységben az erőjük, elmúltak hát azok az idők, amikor Róma még jó indulatúan megosztotta a hatalmát, és a sok vidéki püspöktől csak annyit várt el, hogy olykor, olykor jelezze, még az egyházhoz tartozik báránykáival egyetemben. Róma és püspöke egyre nagyobb erőt fejtett ki azért, hogy bebizonyítsa mindenkinek, az egyház egységes és erős. De ez akkoriban még csak kívánság volt Róma részéről. A következő pápa, a görög Zosimus sem vágyott ennél kevesebbre. Talán, mivel idegennek érezte magát Rómában, ráadásul erejben zsidóvér is folyt, nagyon igyekezett. És éppen ez volt a baj, mivel túlságosan buta hevességgel, mi több, erőszakosan terjesztette a Róma egyeduralmáról szóló nézeteket, sokakat szembefordított a központosított egyház gondolatával. Szerencsére a rámenős pápa, még mielőtt több gondot okozott volna egyházának, a megválasztását követő évben meghalt. A trónkövetelők alig várták, hogy véget érjen Zosimus temetése, már is megindultak a harcok az utódlás kérdésében. Az egyik jelült, Bizonyos Evláliusz gyorsan elbarikádozta magát a lateráni palotában és követőinek megparancsolta, őt válasszák pápának. Ez meg is történt. Ám a római nép nem őt, hanem egy másik püspököt, Bonifáciuszt, vagy egyszerűbben Bonifácot támogatta. Így a püspökök másik része, igaz, csak másnap reggel, őt választotta pápának. A mai egyháziratok Evláliuszt ellen pápának, Bonifácot pedig valódi pápának tartják. A végén olyan alaposan összeveszett a két tábor, hogy a városi prefektusnak kellett volna igazságot teremtenie a két pápa és híveik között. A dolog pikantériája, hogy ez a prefektus amúgy egyenesen pogány volt. Ő sem ment sokra, így aztán honorius császárhoz appelláltak a hívek, dönts el ő, melyik pápa az igazi. A hónapok itt több a fontos kérdésen, közben az egyház ügyei leálltak és eluralkodott az űrzavar. Egyébként Bonifáci is papfia volt. Azt sem már tudni róla, hogy szerfölött szoros kapcsolatot ápol honorius császárhugával, placidiával, és bizony ez a viszony jelentősen befolyásolta a későbbi eseményeket és döntéseket. Minden esetre tény, ez a kötélhúzásszerű vita a pogány rómaiak szemében egyáltalán nem erősítette az egyház tekintét. Hát miféle emberek azok, és milyen istenük lehet, ha még egy ilyen egyszerű kérdésben sem képesek dönteni? Kérdezgették. Az egyik pápa a laterámban, míg a másik a Szent Péter székes egyházban, amely még messze nem úgy nézett ki, mint manapság, vezette hálamát. A császár pedig az igazságosság jegyében zseniális ítéletet hozott. Míg a zsinat el nem dönti, melyikük az igazi, addig mint két pápát kiáltja Rómából. Csak hogy valakinek celebrálnia kellett a húsvéti ünnepségeket. Éppen ezért egy harmadik püspököt hívattak Rómába. Ezt halván Euláliusz, aki egész idő alatt a közelben ólálkodott, nagy hirtelen megtörte a császári tilalmat, és visszatért Rómába. Nagy péntek mindenki dühös lett. A császár azért, mert semmibe vették a parancsát, Euláliusz meg azért, mert ugyan magát tartotta a római püspöknek, mégis valaki mást hívtak oda misízni. Euláliusz az egyszer már bevált módszerhez folyamodott, ismét barikádozta magát Lateránban. De most már nem csupán egy házon belül ígyről volt szó. A prefektus, aki a két rivalizáló püspök miatt egyszer már alaposan leégett császára előtt, most már nem habozott és bevetve a városi rendőrség összes mozgatható emberét, megrohamoztatta a lateráni palotát. Az ostrom sikerrel járt. A papok és a néhány civile Euláliusz párai férfiú nem tudta feltartóztatni a rendőröket, akik lefogták a pápa jelöltet. Ezután fegyveres űrség vezette ki a város falakon kívülre, ahol végül is útjára eresztették. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogyha rövid ideig is, de Róma egyik püspökele volt tartóztatva. Azon a tavaszon a húsvéti ünnepek összes miséjét rendőrök vigyázták, a városi hatóság annyira fél már attól, hogy a hívek a Krisztusi szeretet jegyében ismét egymásnak esnek. A császár akkor már Ravennában tartózkodott. Az élet váratlanul megoldotta a parttalannak tűnő vitát, Eulálius azzal, hogy megszegte a játékszabályokat, önmagát zárta ki a Szent Játszmából. Így aztán Honorius császár könnyű szívvel jelenthette ki, hogy Bonifác az igazi pápa, mivel pedig a római nép is mellette állt, Bonifác hatalmas ünneplés közepette vonult be a városba. Euláliusznak kárpótlásul adtak egy püspökséget, jótávol Rómától, és ő volt annyira okos, hogy többet ne ugráljon. Pár évet él még és ezek után már semmilyen bántódása nem esett. A császárnak is volt haszna az ügybül. Nem akarván még egyszer átélni azt a kellemetlen helyzetet, amikor neki kéne kiválasztani a két jelüldűl az igazit, megparancsolta: Ha ezután bármikor is két pápa jelült lesz, mindkettő köteles lemondani egy harmadik javára. Az ötödik század közepén, Szent Járomos mindenintű szava ellenére, az egyház papjai jobbára azzal foglalkoztak, hogyan díszítsék templomaikat. A püspökök azzal versentek egymás között, ki tud több csillógást varázsolni a szentélyekben, ki hogyan aranyoztatja be a mennyezetet, a képeket, sőt, még a tornyok tetejét is. Minden olyan nyira elterjedt szerte a keresztény világban az örökségekre való vadászat utálatos szokása, hogy az már sokszor botrányokkal fenyegetett. Arról volt szó, hogy a hívők közül magányos, de gazdag és üreg keresztény asszonyokat kerestek ki a papok, aztán a nyakokra jártak, is, ha kellett éveken keresztül szinte hetente próbálták rá beszélni őket, vagyonukat hagyják az egyházra. Sok esetben siker koronázta a véget nem érő agitációt. A folyamat olyannyira elperjedt, hogy a lakosság egy részét el is idegenítette az egyháztól és annak papjaitól. A végén már olyan méreteket öltött az öregasszony vadászat, hogy a világi hatalomnak, vagyis a császárnak kellett intézkedéseket hoznia. Ennek hatására ugyan megritkították ezt a gyakorlatot, de betiltani és végleg megszüntetni nem lehetett. Közben az eretnekek, a szekták csak nem hagytak fel tevékenységükkel, és a század kis és nagy pápáinak fájhatott miattuk a feje. De volt egy még nagyobb veszedelem is, a hunok. Ekkorban, pontosabban 440 nyarán egy. Leót választották meg pápának, akit később szent, vagy nagy Leóként is emlegettek. É, hogy igen népszerű és okos, befolyásos ember volt, aki Rómát a város létének egyik legnehezebb pillanatában mentette meg. Amikor ratilla a félelmetesen hatalmas hun sereggel megjelent Itáliában és fenyegetve vonult Róma felé, egy kis követség indult elje. Ezt Leó pápa vezette. Senki sem tudja, mivel sikerült rávennie a hun hogy mantovalul alul visszaforduljon, ne rohanja le és ne fossza ki Rómát. Egyesek úgy vélik, a hunok nagy hírű vezére babonás volt és fél talarik sorsára jutni, a gót vezér kifosztotta ugyan Rómát de hamarosan bele is halt egyöt kapott járványos betegségbe. Másfelül viszont Leó, ez a bölcsöregember cserét ajánlott, nem kevés aranyat. Valóságos kincset tárt Attila elé, mondván, ez a tiéd, ha nem közeledsz Rómához. Az feltehetően csak mese, hogy Attila latinul szólt a pápához, vagyis hogy így mutatkozott volna be neki. Egósum Matilla fiagellum Attila vagyok istenostora, az efféle hangzatos kérkedés alig hahatotta, vagy ijesztette volna meg leút mellesleg Attila sem tartozott azok közé, akiket szép szóval lehetett lebeszélni a terveiről. Kölcsönösen hasznos megállapodás született hát, amely persze legalább fele részben éppen a római püspöknek, vagy most már nevezzük inkább a nevén, a pápának, volt köszönhető. Az egyházi források együntetűen igen nagy pápának tartják Leót. Ezekben természetesen szó sem esik arról, hogy szadista volt, mondhatni betegesen kedvelte a kínvallatásokat, melyeken állítólag személyesen is részt vett, lelkesen biztatva a húhérokat és ötleteket adva a pribékeknek. Másik kedvelmániája az volt, hogy aki apácának áll, az legyen szűz, és ezt ellenőrizni is kell. A nagyobb kolostorokban ezért olyan idős nőket alkalmaztatott, akik csak szemmel ismerték fel, kinek épp még a szűzhárgyája, és kinek nem. Ugyanakkor ő is szemet húnta fölött, hogy akkori szokás szerint számos, sőt, a legtöbb, püspök a feleségével élte együtt. Mások meg unokahúgot tartottak házukban, és a távoli rokonok, hogy-hogy nem, gyakran gyermekeket is szültek. Akik persze szintén a papok házában maradtak, tovább szaporítva a távott rokonok számát. Nőtt hát a tekinté, de ennek még nem volt elegendő a világ és úja. A hatalom még mindig csak a lelkek oldalán nyiladozott. Pedig közeledett az az idő, amikor a pápák már szerettek volna másféle módon is beleszólni a világ sorsába és annak alakulásába. Kell már az erő, egy János. 2. Gergely 523-731. A korai középkore szakaszában a pápák már felismerték, hogy csak akkor maradhat fenn az intézmény és maga a nyugati egyház is, ha nem ragaszkodnak már annyira az amúgy is fokozatosan erejét vesztő és átalakulásban lévő római birodalomhoz. Ez a birodalom lényegében már egyetlen apró részében sem hasonlított a századokon keresztül korábban létező igazi birodalomhoz. Az egyház ugyan nem veszítette el kapcsolatait a keleti birodalommal, bizánccal, mindazonáltal legfőképpen a nyugatra figyelt az otthonos államrendbe, a feudalizmusba kellett beilleszkednie, és csak így nyerhetett új esélyeket. Az új nagy terv bármerész álmodozásnak tűnt még akkor. A hancsúit nem az antik világra, hanem a jelenre és a várható jövőre helyezte. Vagyis katolizálni kell a germánokat és mindazon barbár népeket, amelyek akkor őzönlöttek be keletről, bár a kérdéses népvándorlás akkor már több mint fél évezredet tartott. Az egyháznak tehát túl kell lépnie a hajdani birodalom határain, hiszen azon kívül is van világ, ott is élnek népek, ott is vannak államok. Persze Attila után nem sokkal már formálisan is megbukott a nyugatrómai birodalom. Ami volt elmúlt, Többi már nem létezett és feltámasztására lehetőség sem mutatkozott. El kellett felejteni, de ez a felejtés, különösen az egyház számára, nem ment gyorsan. Kár, hogy abban az évszázadban, amely a bukást követte, a pápaság még mindig nem a germánokra, a barbárokra koncentrált hanem csak a kelet-római birodalommal fennálló vitáit töltötték ki az életét. A keleti is már kevéssé harcképes oroszlám pedig inkább kapott csebeit nyalogatta. A soron következő pápák lassan felismerték, hogy akkor igazi az egyház is főleg akkor ér valamit a pápaság intézménye, ha saját erővel rendelkezik. Elfogalom politikai, gazdasági, katonai, erkölcsi erőt is takart a pápák pedig arról álmodoztak, hogy mind a négyet megszerzik, és így, vagy úgy birtokolni fogják. Ez ideig csak úgy bizonyíthatták vallási függetlenségüket, ha közben feladták politikai függetlenségüket, és mindig annak nyalták a talpát, vagy akár fenekét, aki éppen a legerősebb volt, a legnagyobb hatalommal bírt Itáliában, vagy Európában. És, ha ennek az az ára, többek között hogy egyházszakadás, sismál be a régi birodalom kétfele, és a mindén saját útjaira térő kétféle keresztény egyház között, ám legyen. Megfizetik az árát, és akkor legalább a nyugati egyház levetheti az örökös aggodalmát, a kötöttségeket, a parázs és véget nem érő doktrinális vitákat bizánccal. Szent Ágostan gondolatait követve a pápák élesen elválasztották egymástól a világi és az egyházi hatalmat. A pápák oda akartak eljutni, és a törekvéseiket később siker is koronázta, hogy a pápa minden egyházi, vallási ügyben az egyetleni bíró és egyetlen tekinté, sőt hatalom legyen, őt magát azonban semmiképpen se lehessen alávetni semmiféle világi hatalomnak. Az elv. Papa Neminei Judicatur, a pápa fölött senki semmit élkezhet. Lényegében a mai napig fennáll, és ha másként nem, hát az utolsó 150 évben a Vatikán önálló államként való létezése is tanúsítja érvényességét. Az ötödik századtól kezdve jó ideig meglehetősen jelentéktelen pápák sorakoznak az általunk ismert név sorokban. Nagy tetteikről, ha is amennyiben voltak ilyenek csak a manapság kiadott, természetesen egy házi jellegű kiadványok szólnak. Majdnem mindegyik bűl szent lett és így az átlag ember által soha nem hallott szentek? Egész év századot ölelnek fel. Szent Félix, Szent Gelasius, Szent Anastasius, Szent Cimmacus, Szent Formozdas, Szent Agapétosz, Szent Csilverius. A sorvalósággal végtelennek tűnik. A legtöbbjükről csak annyit tudunk, hogy igen erőteljes iratokkal támadta az eretnek tanokat, valamint hogy szeretett szerzetesek között tartózkodni. Olyan is akadt, akinek sikerült személyesen megtérítenie egy-egy barbár királyt, a másikról azt tartották fontosnak feljegyezni, hogy fiatal korában pogány volt, és lám, megtérése mi sikerrel járt. Egyenesen pápa lett, lehetett belőle. Az ariánusok állítólag ők is eretnekek voltak. Ügyében megegyezés született Konstantinápolyban az Úr 123. esztendején, még hozzá úgy, hogy Teodor Igót király, akkoriban Itália ura, megbízásából maga a pápa, egy. János utazott Bizáncba, Konstantinápolyba, ahol is lelkesen fogadták. Végre valahára egy igazi pápa, ő volt az első, aki ilyen minőségben járt ebben a nevezetes városban. Persze mint Teodorik követe érkezett és az arianus ügyet kellett szemügyre vennie. Ám e kérdésben még fél sikert sem maradott. Az arianusok csak akkor kaphatták vissza templomaikat a keleti birodalom egész területén, ha cserébe lemondanak hitükről és vallást váltanak. Miután János visszaérkezett Itáliába és a gót király esült az eredményről szörnyű nagy dühében az egész követséged börtönbe vetette. Így aztán a pápa is a foglyok között találta magát. Majd ugyan kiengedték, de a palotát nem hagyhatta el és ott is hal meg nem sokkal később, vatikáni források szerint a kegyetlen bánásmód miatt. Ekkoriban történt valami, aminek jelentőségét a korabeliek közül csak kevesen ismerték fel. Az egyház elérte, hogy a világi hatalom, itt elsősorban a gótokról volt szó, elismerte, hogy az egyházi személyek fölött egyedül az egyházi télkezhet. Ezzel végleg kivették az egyházi személyeket, elsősorban persze a papokat is szerzeteseket, apácákat a világi bíróságok illetékessége alul. Ugyanakkor már kezdett el fogadott gyakorlattá, mint egy törvényé válni, hogy az egyház papjai fölött, az intézményen belül, csak azok püspökei uralkodhatnak, ítélkezhetnek, a püspökök fölött pedig csak a római püspök, vagyis a pápa. Az a körülmény, hogy az egyház elvált a polgári igazság szolgáltatástól, lényegében azt eredményezte, hogy náló politikai erővé alakulhatott. Hozzávetőlegesen 530 körül az egyik pápa, bizonyos Félix úgy akarta megelőzni a halála utáni zavargásokat és botrányos választási küzdelmet, hogy érezvén közeledő végét, egyszerűen kijelölt el utódját, Bonifácot. Csak hát nem számolt a római klérus vihar kitörő haragjával, mert milyen dolog az, hogy a pápa kijelöli az utódját. Veszélyes precedenstől féltek a papok és az őket támogató körök. A régi pápa még meg sem halt, öt nap volt hátra a halálig, amikor már kitört a világra szóló botrány, amely hamarosan garázda jelenetekbe torkollott. A római utcákon ismét egymást kergették Bonifáci és egy hamarjában előkerített vetélytársa, bizonyos Dioskurosz hívei. Az alexandriai származású férfiú évtizedek óta él Rómában és nagy tekintére, köztiszteletre szert. A hívek mindkét pápát megválasztották, egyiket az egyik, a másikat a másik tábor. Valahogy senki sem akart emlékezni arra nem is olyan régen, igaz, egy idegen uralkodó által hozott törvényre, mi szerint ilyen esetben mindkét pápa elveszíti jogát Szent Péter és köteles átengedni a tisztséget egy harmadik személynek. Még az a szerencse, hogy harmadik pápa nem jelentkezett, éppen elég baj volt ezzel a kettővel is. A gótpártiaké volt Bonifác, az ellenoldal emberei pedig Rios tartották az egyedül megfelelő embernek a címre, és hogy ennek nyomatékot is adjanak, elfoglalták a lateráni palotát. Bonifácot nem véletlenül támogatták a gótok, ugyanis ő maga is gót származású volt. Így lett az első Germán pápa a római püspöki székben. Igaz, hogy valójában már Rómában született? De azért mégis csak gót volt. Dioskurosz emberei azonban kitartottak. Oly annyira, hogy többen újabb véres összecsapásoktól rettegtek. Az egész ügy azonban mindössze három hétig borzolta a kedélyeket, mert a biológia egyszer csak közbeszúlt, és örökérvényű törvényei váratlanul meghozták a megoldást. Dioszkurosz ugyanis tragikus hirtelenséggel elhalálozott. Megint csak felmerülhet a gyanú, hogy Bonifác tudtával, utasítására, vagy esetleg tudta nélkül mérgezték meg az ellenpápát. Vagy csak egy túlbuzó buzgó híve akciójáról volt szó. Ki tudhatja ezt ma már? Bonifác a azonban nem volt képes felülemelkedni az ügyn. Már az is értette, hogy valaki egyáltalán felmerte emelni a fejét ellenében, is akik azt az embert megválasztották. Ezért aztán példátlan lépésre határozta el magát. Dioskuroszt halála után kitagadta az egyházból, azt a hatvan püspököt pedig, akik az alexandriait választották, arra kényszerítette, hogy maguk is nyilvánosan írják alá az ítéletet, jelezvén egyetértésüket. Voltak éppen azt mondhatjuk, Bonifác nagyon is kicsinyes, bosszúálló ember volt. Talán már is semmilyennek képzelték el a pápákat. Az egyszeri lecke a jelek szerint nem használt. Bonifác is azon mesterkedett, hogy kijelölhesse utódját. Mintha elfelejtette volna mennyi baj lett ebből. Hamarosan ez a gondolat lett a kényszer képzete, már másra sem tudott gondolni. Még össze is hívta a püspököket és eskütételre kényszerítette őket, hogy az ő halála után az általa megnevezett jelöltre adják szavazatukat. Természetesen nagy botrány kerekedett ebből is. Ráadásul a felháborodás még nagyobb ádagadt, amikor a ravennai királyi udvar nyomására és a pápa akarata ellenére zsinatot hívtak össze az ügy kivizsgálására. A vizsgálat visszamenőleg is számos korrupciós ügyre derített fényt. Akkoriban kezdett elfogadottá, Válni, hogy egyes világi, vagy papi személyek nagyobb összegeket adományoztak azért, hogy egyházistallumokat, állásokat, címeket kapjanak. Különösen olyanokat persze, amelyekkel jelentős birtokok és jövedelmek jártak. A Simon után, aki még a bibliai időkben élt, és pénzzel akarta rávenni Péter apostolt, hogy tegyen csodát, Szimóniának nevezett hűntény ezután több mint ezer évig le sem került a napi rendről. A megvesztegetésnek, nepotizmusnak, korrupciónak ezer és ezer formája hullámzott a Vatikán és a pápák körül az elkövetkező időkben. Bonifác működésének színvonaltalanságára már az is utal, hogy ő az első pápa a régiek sorában, akit az egyház utólag nem nyilvánított szentnek. Amikor Bonifác meghalt, senki sem síratta. Csak éppen újra kezdődtek a hetekig tartó harcok azért, ki legyen, ki az utódja. Ismét több jelentkező volt, illegálisan vásároltak szavazatokat, püspököket. Gót párt, bizánti párt, római párt. Tíz hétig tartott a küzdelem, amelyet csajnos, ismét szó szerint kell értelmezni. Tözhelynek számít hogy a történelem megismétli magát. Nem kivétel ez alul az egyház történelem sem. Bonifác halála után tehát ismét véres utcai harcokban próbálták eldönteni a hívők, melyik jelölt alkalmas leginkább a pápai trónszékre. És amit nem sikerült elérni erőszakkal, azt fondorlattal igyekeztek kiügyeskedni. Így aztán az is megesett, hogy olyan segélypénzeken vásároltak szavazatokat az igentisztelt, Kedves püspök urak, amelyet az egyháza szegények számára gyűjtött. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, végül mindenkit csürgetett az idő és így olyan jelöltre adták legtöbben a szavazatukat, akit előzőleg senki sem óhajtott pápának. Ezúttal egy Mercurius nevű főpapról volt szó talán nem már megjegyezni, hogy a régi Róma